Egunon guztioi e, ongiet horriak berri hon albiste gira, berri hor albiste e, mankizunera. Apirilako gehita zazpiditu gaurko honetan, sortzi terdiak dira, eta une honetan sortzi graduko temperatura daukagu berriozarren. Beti bezala, Nafarroako albistei erriparatuko diegu, lenik eta behin, eta eskuntzarekin hasiko gara, kalitatezko aur hezkuntzaren aldeko ekimena antolatu baita, Nafarroan gobernuak aur hezkuntza arautzen duen foru dekretua aldatzeko duen asmoa dela, eta kalitatezko eskola seguruak aldarrikatzeko ekimena abian jarri da ekimen honen bultzatzaileek azaldu zutenez Nafarroako Gobernuaren asmoak gauzatzen badira irakasle bakoitzak aur gehiago izanen ditu zainzeko e, Horrela bat eta bi urte bitarteko gelan hamabitik hahirura pasako lirateke eta bi etahir urtekoen arteko e, urte artekoen klaseetan berriz haaseei eta haaseei izatetik amamazortzirara Pasako lirateke. Honnekin batera dekretuaren arabera baldintza guztiak betetzen ez dituzten zentroak za Zabaltzeko aukera ematen dela salatu dute. Bide batez, gelek argi nahikoa eta ireztapen egokia izan behar dutela esaten du dekretuak, baina nork erabakiko du zer den naikoa eta egokia galdetzen dute Plataformako kideek. orain arte ez bezala komunen sarrierak ez dira ikasgeletan bertan egon behar izanen. Orain arte ere komuna hoiek engela bertatik ikusi bertziren, baina dekretuak bete behar hori kendu du. Patio propioa izatearen beharreare kendu dute eta beraz ekimenaren bultzatzaileek galdetzen duten nola berma daiteke horrela segurtasuna. Gauza horrela, Naharroako gobernuaren dekretuak aurre hezkuntza kalitatearen aurkadoala nabarmendu zuten. Alabe Arrez ikasleen purua euneko hogeita bostazteak bo eragina izanen du eta ez onerako kontuan hartuta adina hauetan aurrek behar duten arreta ikuskaritza eta hezkuntza maila horiek kontuan izan da. Honekin batera, zentzu gabekeriaz jokatzea leporatu zioten Nafarroako gobernuari eta hildo berean aurrezkuntzako ikastetxeak desberdintasunak gainditzeko eremuak eta kalitatean oinarritutako zentroak izan behar direla esan zuten. eta nafarroako albisteekin e, segituz e, esara joannen gara esako urtegiko albo bat berriro mugitu dela oartarazi bai Rio Aragon elkarteak ohartarazi du esako urtegiko eskerrialdeko magaleko ormako zati bat berriro ere mugitu egin dela duela urtebete zati hori hormigoiarekin eta egonkortzeko saioa egintuten arren. lur mugimendua uretan gelditu da 200 metro behera baina kanpoaldean igar daiteke arrastoa elkarteak esan duenez, eta orain edo geroago, hormigoi, hormigoi guztia erori egingo dela salatu dute. Ebroko Konfederazio hidrografikoaren jokabidea salatu du Rio Aragonek urtegia etengabe azten jarreraitu nahian dabiltzalako. Elkarteak uste du, Konfederazioak hormigoi gehiago jartzen segituko duela, denon dirua xautzen jarreraituko dutela, eta urtegia handitzeko egitasmoa usteko exigitu dute. Eta urtero bezala, Nafarroaren eguna ospatuko dute bai gorrin eta urten gainera konkistaren bosgarren mendeurrena presente izanen da egun horretan. Nafarroaren eguna mila behatzen da irurogeita mazortzitik urtero egin oida eta urten jakina ina Nafarroaren konkistaren bosgar, bosteungarren Urte urrenaren gainean antolatu dute eta hilabete osoan basaizea elkarteak gauzaturiko hainbat kulturek ekitaldi eta mintzalditan ere gai hori johriatu dute. Milaka nafartzale eta euskaltzale biltzen dituen igandeko jaia, jantzteko egitarabo paroa prestatu dute aurteneren Eta beraz ba amaiketan desfilea aterako da, beko plazatik, gaitariak, bai gorriko irurtzungo eta kilimon ziganteak, Dantzariak joaldunak, trikitilariak, txistulariak eta txarangak osatuko dute Elizako plazara eguerdirako helduko den segizioa. Eta plazan ba, beste hainbat e, ikuskizun, makin luku, jan luis laka eta txomin elosegiren bertxoek eta txalapartaren doinuak izanen dira. Dantzak, herri bazkaria eta beste hainbat ekimen egun guztian zehar, egun amaitzeko, laket eta obaneuke musika taldeak herriko etxea itzinean joko dute. Arraccia le cose, spietati che augurriamo Eta inguruko berriak aipatzen ari garela, azken ohar bat berrio zarko albisteetara pasa baino lehen, e, izan ere txantreako jaietan kaldereteak alemanes zonaldean jartzeko baimena emandu azkenik e, iruneko udalak, iru urteren, Ostean, Bartzin akartutako erabakia zuzendu eta baimena erat, ematea erabaki erabakidu e, UPNeren udalak. Hori bai, kontuan izan berdugu, jaiak gaur bertan direla eta beraz bezperan abisatu egin diete. Bestalde, bizilagunek salatu dute baldintzago gorriak jarridizkiela iruneko udalak festakegin izateko Izan ere, erantzule egiten ditu ez bakarrik festagunean, baizik eta inguru osoan, auzoan jartzen diren kartel Agustin Ganyan Dirata, orain bai, e, berriozarko kontuekin asiko gara, aurre eskolako jantokiko bekak eskatzeko epea, zabalik egonen da, hemendik oso gutxira, maiatzaren bederatzian zabalduko dute, aurre eskolako jantokiko diru laguntza eskaerak egiteko epe hori, maiatzaren hogei tamaikara bitartean izanen da zabalik, eta familia interesdunek berriozarko udaleko auzo bulegoan goizeko sortzietatik ordu bietara eskatu alizanen dituzte, diru laguntza oiek. Eta inzuzen ere, Aure Eskolaren jardunaldi erdia kendu ez dezaten lanean asida guraso talde bat. Berriozarko Aure Eskolako guraso talde bat. Elkartzen hasi da bilerak egiten eta hain zuzen ere beste bilera ireki irekibaten deitu dute Maiatzaren irurako agriatxaldeko bost terdietan guzki Eus plazako parkean edo euria botatzen badu plazako portxeetan. Nafarro maiako murrizketa eta doikuntzan eurriek udala behartu dute 0 urteko hezkuntza eskaintza beste herrien parekoera edo beste herriekin Eta beraz bertan bera utzi dute jantokirik gabeko jardunaldi erdia. Zerbitzuaren eteteak gainkostua eraginen die familia Oiei jardunaldi osoan matrikulatu beharko baitituzte euren semea labak. Bizilagun talde horrek iragarri du sinadura bilketa abiaraziko dutela laster euren desadostasuna udalari elarazteko. Eta hemendik gutxira ospatuko den bestedit zordu bat, beste festa bat sortzenen festa izanen da eta maiatzaren hogeian eginen da, dakizuenez, Euskal Eskola Publiko Berriaren festa hori Iruñeko Takonera parkean sortzen ikas batua zen eskutik eta urten gainera mendialdea bi eskolako gurasoak aritu dira antolaketa lanetan. Orain voluntarioak bilatzen ari dira festaren egunean bertan eta bezperan lan egiteko. Garbik lanak, estenatoki edota txosnen muntaketa, zein desmuntaketa eta bestelakoak izanen dira voluntarioek egin beharreko lanak. Izena emateko eh voluntario lanetan aritual izateko eta laguntza emateko etxaburua kalean dagoen Arriosalín Loredendan eta Kale Berri kaleko ekiaeko dendan egin dezakezu lan ordutegian. Eta gure albistegiarekin amaitzeko bi proposamen gaztelekutik datoz kigunak. Lenik eta behin arba joanen dira ipikara, e, ido, ipika praktikatzera, e, bertan zaldi ganean ibiltzeaz gain arku tiroa, Praktikatuko dute amabi eta hogeita mar urte bitarteko gazteek. Maiatzaren amabian eginen dute hori larun batarekin agriatxaldeko lauetan aterako dira berriozarko institututik. Ama bosteuroko prezioa dauka ateraldi honek eta izene eman dezakezue maiatzaren seira bitartean gaztelekuan asteartetik. Igan dera agriatxaldeko bostetatik zortzietara. Eta bigarren e, proposamen hori, gaztelekuaren bigarren proposamen hori, aste buru honetan eginen duten, Apirilaren hogeita zortzitik hogeita marrera, u da biar etzi eta etzi damu, Bartzelonara eta portaventurara bidaia antolatu dute. E, Berriozarko udalaren gazte zerbitzuak eta sanadriangoak e, antolatu dute bidaia Bartzelonara eta portaventurara benturara hau ho eta hogeita mar urte bitarteko gazteei zuzendua. Gire eta hause izan da guztia, gure gaurko boletinari dagokionez, informazio gehiago datozen orduetan behirriozar irriatian, FMko eun.zortzian eta ordu oro interneten eguzkiplaza.neten.